І пішли поляки палити село по Поділлю, а татари розпорошилися мало не по всій Україні забирати Ясир. Марина була свідком всіх подій під Уманню. Як тільки вона разом з Хамамбет Мурзою прибула під Умань, всі думки її полинули туди, за окопи, де був її милий. А що він був там, проте говорили всі навкруги, страхаючи богуном один одного поміж жартів – Перед молодою жінкою стояла тепер тільки одна думка, одна мрія – утекти з татарського табору і добігти до казацьких окопів, що блищали кригою на сонці, мов кришталеві будинки в черівній казці. Ті окопи були так недалеко, що по ним навіть вортових було витко, і добігти до них здавалося так легко. Проте догляд за Мариною Хамамбета був далеко сильніший, ніж у хана, бо хан кохав її справжнім коханням. Вірив їй, давав багато волі і навіть боявся зробити їй щось прикре. Хамамбет же, що не був ще її чоловіком, не дуже-то потурав їй. До того ж Марина була в наметі Мурзи не одна з Астарої, а ще ж ж жінкою Хамамбета Хафіфе. Ця остання дуже не любила Марину, бо бачила в неї свою скору розлучницю і стежила за всяким рухом осоружної їй українки. Криючись від татарки, Марина радилася нишком за старою і про втечу, але ніякого випадку до того не траплялося. А через кілька день почався великий штурм Умані, про який вже розповідано. Земля трусилася від реву гарматів і стогнала від тупотіння десятків тисяч коней та галасу нещисленого війська. Стоючи біля намету, Марина бачила, як до блискучих, зачарованих козацьких окопів, мов морські хвилі, Линули великі лави татарського та польського війська і зникали десь по рівчаках, не заступаючи сяєва крижаних стін. Серце її замирало страхом за долю братів по крові і по вірі. рвалося полетіти туди, де точилася гаряча козацька кров за волю рідної України, щоб самій схопити шаблю і битися поруч з славним оборонцем Умані, її коханим. Аж ось почулися відумані Нелюдські вигуки жаху й розпуки, і Марина побачила, що всі натовпи татарів та поляків біжать от окопів, мов сполоханого отара овець от вовків, а слідом за ними широкою лавою летять кіньми з блискучими шаблями в руках, як один бравій завзяті козаки, рубають втікачів по головах, по шиях, плечах, а попереду всіх козаків, мов божий гнів, розкидав смерть крим'язний велетень в червоному жупані». «Богун! Богун!» Несамовито рвіли жахливими голосами татари, добігши до свого табору, ламали натовпом гарби, рвали намети і давили один одного, щоб козаки за ними й не гналися, а повернули на польське військо. «Іване!» – мимоволі вибилося у Марини з грудей, і вона, приваблена мужньою, лицарською красою свого милого, зробила рух бігти до нього – але до неї, помітивши той рух, підскочив Євнуха, а стара схопила її за руку і скоріше в намет. Змагатися з собою далі Марина не мала сили. І тієї ж ночі зважилася втекти з татарського табору, а щоб зробити те непомітно, вона за старою надумала одягтись у чоловічі татарські халати та понадівати на голови шапки. А стара того ж дня купила в таборі два халати, шапки і чоботи, з повбиваних татарів і, криючись од євнухів, принесла їх до намету. Ввечері, коли смеркло, Марина за старою залізли поміж поли намету і почали переодягатися чоловіками. Руки їхні тремтіли з хвилювання і не слухалися своїх власниць, а серця колотилися так, що одна чула серце другої. Треба було поспішати, щоб ніхто їх не застукав. Ще кілька хвилин, і вони будуть на волі». «Ножа дай, а старо, прошепотіла Марина. «Я візьму його на всяк випадок». Вони обидві побрали ножі, сховавши їх у халяву чобіт. Заправивши після того деяк коси свої під шапки, жінки, мов кішки пролізли під полою намету і почули вже себе на вільному повітрі, на волі. Але враз дужі руки вхопили їх у залізні обійми. «Держіть! Держіть!» – голосувала біля них жінка Хамамбета Хафіфе. «Кличте!» «Сюди великого мурзу!» Хафіфе давно помічала, що Марина і Астара все шипочуться, і це їй здавалося непевним. Сьогодні ж вона підгляділа, як Астара принесла халати й шапки, і зразу вгадала, про що вмовлялися і чого таїлися Марина і Астара. Вона навіть підгляділа, коли вони убиралися, і зраділа, що може згубити свою розлучницю. Скрик розпуки вибився з грудей Марини. Її разом за старою привели назад в намет і прикликали туди Хамамбета. Вони хотіли втекти, підскочила Хафіфе до Мурзи. Я захопила їх і врятувала тебе від зради й сорому, люби чоловіче. «Дайте світло», – гукнув сердито Хамамбет. Принесли світло, жінки стояли перед Хамамбетом в чоловічому вбранні шапками на головах. Наведу невольниць вже не було ні жаху, ні розпуки, вони були спокійні. Смерть, що мала зараз зняти їхні голови своєю гострою косою, не лякала їх. Тільки сум одбивався в очах Марини. Сум за страченим життям, за розбитими мріями. Хамамбет дивився на Марину здивовано і глузливо. От яка подарована мені ханом жінка. Захотіла до своїх яурів, хлопів. Ні, голубко моя, сього не буде. Я надійно на тебе пута. «А ти, зраднице, звернувся далі гнівний Мурза до Астари, – ти так слугувала своєму володареві, відтяти її голову мечем!» Астару хопили євнихи за руки. пали на навколішки Марина. «Або її помили, або і мені разом накажи голову відтяти. Не можу я жити без неї. Все одно я собі смерть заподію!» Тут до Хамамбета обізвалося Хафіфе. Найліпше вчиниш, володарі мій, коли скараєш і її на смерть, бо все одно вона тобі зрадить. Ні, цій ще рано покидати землю, сказав Мурза, мимоволі, задивляючись на красу Марини, що у чоловічому вбранні здавалася ще більше чарівною. Малю тебе, володарю, припала до ніг морзи Марина, я ноги тобі цілуватиму, помилуй Астару. Дурниця це, скрикнув Хамамбет, і, показуючи на втікачок, Додав твердо, молодій, надіти пута, а старій відтяти голову. «Прости мене, Астаро, це я тебе згубила», – скрикнула Марина, ламаючи з розпуки руки. «Прощай, дитино моя», – обізвалася Астара вже з-за намету. «Не рви свого серця, мені однаково, як вмерти». В цю мить Марина вихватила з халяви свого чобота ножа і хотіла вгородити його собі в серце, але євних і вхопили її за руки – Одняли ножа, переодягли знов у жіноче вбрання, і, посадовивши на софу, спутали їй ноги сирицею. Зрятувавши гетьмана з крутного становища і почувши, що татари забирають по Україні людей в неволю, богун по згоді з гетьманом повернувся своїми козаками до Умані, взяв там три полки козаків і почав винищувати по Україні татарські загони та отбивати забратих в неволі людей. Мав той РЛ, літав він по Київщині, Братславщині, звідкиля тільки мав звістку про наскок татарів. Шулікою несподівно падав на бусурменів і вигубляв їх до ноги або брав в бранці. Дуже часто траплялося, що той, хто за годину до того гнав українців до Криму батогом, тепер сам ішов з пов'язаними назад руками або з мотузком на шиї. В походах та в бойовищах минуло три тижні. Налякані багуном татари кидали ясир і тікали на південь. У початку четвертого тижня найбільший татарський загін з великою кількістю невольників перейшов за бух. гаючись, козацький ватажок послав Довбню з сотною козаків вистежити той загін, сам же з трьома повками посунувся слідом по ньому. Надвечір другого дня Довбня повернувся і розказав, що великий загін татарів сплюндрував, Саврань набрав ще Ясиру і розташувався біля Саврані табором, упорядковуючи невольників. Розпитавши довбню, де і як саме стоять татари, богун прямо з походу направив полковника Глуха з Уманським полком стати в лісі на східному боці Бугу проти Саврані, а сам з останнім військом прийшов на західний бік Бугу і обійшов за ніч Саврань з півдня, вистежив за нею татарський табір, як тільки почало благословляти на світ, мов вихор налетів на татарів, витолочуючи кіньми тих, що ще спали і рубаючи тих, що вже прокинулися. У таборі збився нечуваний гармейдер. Татари натовпов кинулися до коней, що паслися косяком отдалекі, але кількі сот козаків вже зайняли татарський косяк і переймаючи тих, що бігли до нього, в пень їх рубали. Побачивши, що коней вже не добудуть, татари намагалися тікати пішки на південь. Але тут так само чекали козацькі шаблі, і за півгодини все поле біля Савранії вкрилося татарським трупом. Про ясир тепер татарам годі було й думати. Всяк рятував тільки самого себе, і козаки вже розв'язували бранців, а ті падали навколішки, прославляючи милосердного, що зглянувся на їхню недолю. Дуже мало кому з татарів пощастило вихопитись з табору уникнути козацької помсти. Тільки ті врятувалися, чиї коні стояли на припоні біля наметів та вазів. Всі останні бусурмани, побачивши, що на південь їм нема шляху, кинулися до Бугу, намагаючись переходити його бродом. Але тут саме вибіг до берега глух зі своїм повком і вдарив на татарів з того боку – Жах обхопив тоді бусурманів, і впавши навколюшки, вони просили про милосердя. Богун лютував сьогодні, як ніколи. Він смакував смерть бусурманів, помщаючись разом і за зраду козакам хана Іслам Гірея, і за згублену долю своєї нареченої, і за руїну України. Але коли йому сказали, що біля річки татари вже покинули зброю і просять про милосердя, а він зараз кинувся туди, щоб припинити різанину. Його сивий кінь хутко ніс свого славного вершника повз намети і гарби спорожнілого ворожого табору до Бугу, красуючись перед іншими кіньми, немов розуміючи, що його володар найголовніший, найславніший тут за всіх. Але враз могуча рука богуна примусила його стати на місці, від одного з наметів богун почув своє ім'я Іване. Хоч не голосно пролунав той поклик, але богун пізнав той голос, що кликав його, то був голос його милої, його нареченої Марини. Раптом, повернувши коня на поклик, богун побачив Марину, що, мов пташка з перебитими крильцями, то вставала з землі, простягала до нього руки, то знову падала додолу. Він скочив з коня і кинувся до неї. Марина, бліда як смерть, впала йому на руки, заливаючи свого милого гарячою кров'ю, що цівкою вибивалася з її грудей. Татарський загін, що його тільки що погромив богун, належав Мурзіхамамбетові. Як тільки в його таборі збився гармидер, і він побачив, що козаки зайняли його косяк, татарський хижак зразу зрозумів, що його військо загинуло, і щоб не вскочити козакам до рук, Йому треба тікати якнайскоріше. Зваживши на це, хамамбет з кількома мурзами скористувалися з того, що коні їхні стояли на припоні у самому таборі, скочили на тих коней і кинулися тікати. Але раніше вони власноручно покололи ножами своїх жінок, щоб ті не досталися живими ворогам. Голубко моя нещасна, промовив богун, не вдержавши сльози, що впала з очей на голову Марини. «За що ти прийняла такі муки?» Він послав до річки Довбню, щоб припинити там різанину, а сам поніс зомлілу Марину знов в намет, поклав на подушки розрізав пута, що глибоко в'їлися в її ноги, і покликав до пораненої знахаря. Через якийсь час у намет до вугуна надійшли полковники Пушкаренко та Глух. Вони підрахували здобутки славного бойовища. Живих татарів захоплено було в бранці 2,5 тисячі, вбити ворогів було більше трьох тисяч, коней захоплено було біля семи тисяч, а скільки було визволено невольників, того ще не підлічили, хоч уже й налічили більше як 10 тисяч. Опріч усього того, захоплено було біля сотні возів, навантажених срібними та золотими речами награбованими татарами по Україні. Маринина Пораза була несмертельна, і того ж дня, коли Пораза була добре перев'язана, Богун вирядив свою наречену санками до Умані, щоб там у сім'ї полковника Глуха вона виглижала, поки Пораза загоїться. Сам же він, пославши татарських бранців, Гетьману у подарунок знову подався переймати татарські загони та визволяти бранців і громив Орду доти, поки не лишилося на Україні жодного бусурмана, та ще й сіркові на січ Запорозьку послав звідку, щоб переймав Орду у дикому полі. За невеликий час Україна знову стала вільною у найбільших своїх межах. Разом з покуттям, галичиною, і Сталося це через спілку Хмельницького з королем Свейським та королем Семиградським. Спільники обступили Польщу з трьох боків, і козаки разом з спільниками опонували Львовом, Краковом і Варшавою. Сам король польський мусив утекти під захист австрійського цісаря в Відень. Польща майже не існувала. І завдяки тому напівзруйнована Україна нарешті хоч тепер мала надію, скільки років отпочити. Богун прибув з походу до Умані. На ганку будинку полковника Глуха його радо привітала чарівної вроди молодиця, вбрана в коштовне сріблом гаптоване українське вбрання з червоними коралами та перловим намистом на білій шиї та молодиця була богунова наречена Марина. А все її вбрання складалося з його подарунків, що полковник вислав їй з походу, з Перемишля і з Львова. Богун тут же на ганку взяв Марину в свої міцні обійми і щирим серцем почав цілувати, але вона вся засоромлена, випручалася з його руки, щоб не образити його тим, скоріше почала запрошувати до горниць. Тепер, ставши вільною, Марина почула серцем, що не має права вважати на Івана, як на свого нареченого. Іван був моїм нареченим, міркувала Марина ще задовго до його приїзду. Це правда. Але те було ще тоді, коли я була дівчиною, з того минуло сім років, та яких довгих років, скільки за ті роки я перебула, перестраждала. Я не дівчина тепер, а вдова, що була бусурманкою. Нарешті я злочинниця. Чи годиться ж після всього того мені важити на славного українського ватажка?» А через такі міркування Марина тепер здавила своє серце, і поки вони увійшли в покій, примусила себе поводитись своїм нареченим тільки як стародавнім приятелем. Бо зразу помітив і зрозумів, які думки спавили Марини на чоло, і які почуття обхопили її душу. Він угадав, що молода жінка тільки... Примушує себе бути такою, бо знав про її до себе кохання. І щоб враз підняти свою наречену з непевного становища, взяв її по друзяцькому за руку і почав говорити навпрямки. Тепер, Мариночко, коли Україна вільна від ворогів,